Hei og velkommen til god nyhet på Metro Sør. Mitt navn er Tommy Premak, og med meg Steffen Borgorsen. Suk på den navnen, du. Ja, suk på den. <laughs> suk. suk på han. <laughs> Nei, jeg... Tommy, nå ble jeg vippet, ikke sant Sånn sugesnakk Det beklager jeg ja, Nå er det sent også for de som på direkte Du har lov å ha si sånn uh, har snakk vi har, vi, har, vi har hengt etter altså, Sendingen som går rett etter uh, Linde Snes bingoen eller noe sånt nå. ja, er, så, Når er så, sånn fast... snakk begynner Da tror jeg de blir forvirret der ute på ja, Hyststrippet Det er først bingo ja. Og så er det etterfølt av dansebandmusikk Jeg tror nok det er mye danseband For dette inn i inni bingoen Det er det nok, uh, og så kommer vi ja. Det har fått prime time på radio, ja, vi er uh, midt i midten Den stemmen du hørte der, den tilhører dagens gjest Vil du introdusere deg selv? Det kan jeg godt, jeg heter ja. Erik Vikstøl Og hyggelig å være her og bli invitert Vi fikk ja, det. det til omsida, gjorde vi ikke det? Jo da, jo ja. det tok litt tid, men så skjedde det altså ja. Du driver med Du, jeg har, uh, ja hva skal jeg si, jeg er jo egentlig en, uh, en filmstudent fra, fra London ja, som havna i. i utlivsbransjen og havna fast, bomfast, for 10-12 år siden. Og der har jeg vært siden. Er det greit? Ja, det er jo det. Jeg hadde ikke vært der hvis ikke. Så, så det har vært litt en reise fra å begynne bare som vanlig ansatt i barn på Harvis og jobbe seg oppover til, til medeier av både bygg og flere utesteder. Så det har, det har vært en innholdsrik år for å si det sånn. Så ja, jeg er veldig fornøyd Jeg har en jobb jeg hatet i 8 år så det, så det er ikke nødvendigvis selvsagt at du trives med det For det vil du holde på med lenge Neida, men også, du, en gang du blir eier og driver for deg selv Så får du litt annerledes perspektiv på ting Og du kan styre litt mer ting i din egen retning yes. Så hvis ikke du liker det, så er det jo bare å sig seg ut av det Helt enig Det er jo bare å hive runt rundt egentlig er det ikke det som er det beste? Følg drømmen din og et cetera ja, drømmen min var jo egentlig å med film ja. og skrive manus Men det visste ikke du, du har ikke prøvd å være utlivssteds eier Nei, da, absolutt så ikke Så du visste jo ikke hva du så ikke visste Det er så mye tilfeldigheter på veien som du må på en måte bare la deg styre litt da Og så følge magefølelsen her og der Og så, og så ble veien til etter som du går, det er ikke det du de sier Du har lov til si på utestedet også, hvis du ønsker, ønsker det Ja, ja, ja, som sagt så begynte jeg på Harvids og så var jeg barskift der, etter tre måneder så ble jeg dagleder, etter ni måneder ja. så ble jeg medeier, etter halvandre år så blev var jeg medeier i bygget, etter to år så lagde vi to nye etasjer, og etter tre år så åpnet vi håndtverker og en restaurant. Så der har vi så håndtverker og tolv på grad av tre som gjelder byggemessig. Det var uh hvis du skal fortsette i det tempo Da er det ikke mye igjen til andre folk <laughs> Nei, men nå måtte vi stagge det litt altså, som De tre årene der ja. De var umenneskelige, virkelig Det å altså gå fra 10 millioners omsättning til 45 På tre år Og en tredobling av gjester Og en tredobling av ansatte Og en tredobling av, av mas Tidstyvere i det daglige Det hadde jeg aldri gjort igjen Den ser jeg, den ser jeg. Steffen, jeg fikk eh, kritikk Her for leden ja en men lägen Art om och eller det var så jävla kedligt varje gång jag har börjat att om den vignetten rätt som jag spelta. Ja, vad skal du göra nu då? Nu ska jag spela vignett. Jäklar bra. Åh, ny här, ny det är oh, ja, gøy alltså. Är likgamm. Ber och ber. Snart ska vi få en ny en, det tror jag. Hä? Ja, men da, da blir jo den mer verdt, for da blir den sjelden igjen, ikke sant? Det må du tenke på, sånn uh, kunstig uh, mangel. Det er det man gjør med uh, diamanter, for eksempel. Man later sånn at diamanter er, er no som man ikke får tak i så enkelt, men man kan lage diamanter, liksom som vignetter. Vi snakker jo tross alt om en vignet som er helt umulig å kopiere. Yes. Ja, det <laughs> er akkurat det vi gjør. Jeg tror faktisk ikke jeg hadde klart å lage noe med en sørlig gang. var på Harvest, jeg, for mange år siden. Og var det for ikke så mange år siden også, men det var så jævlig fullt jeg skjønner godt at det måtte ha noen etasjer oppover i høyden for å få det til å, å romme alle menneskene. Jo, de måtte stå på bordene i det hele tatt for, for å komme inn. Absolutt, altså den, altså den Harvesten som jeg vokste opp med, først som gjest, gamle harvis der, der det lå nå altså 15 meter oppe i gata, der både og liker nå, det var jo der harvis var de første 10 årene i sitt liv. Så flyttade det til 12 3, 15 meter ned i gata i 2007, august 2007, og da når det var en etasje, så var jo det Atleten koncepten det vi har moderniserat det de siste årene at da var det jo har har bruk, har festing, har fotballstemning. Det lukta hard øl når du kom inn der dagen etterpå. Eh, uh, og på모te da på måte, var det knuste glass og det var altså ja, den tiden du refererade till, vad där var det helt vilt, helt vill stämning där. Men så hade vi lyss och stå på lite flere bein. Vi ja, hadde jo tross alt lyst til folk også skulle komme in om å kunne spise en burger dagen etterpå, og mm. at det var rent og fresht og ikke lukta hard pils for hele lokalet. No, du måtte jo spyle det ned med brannslangen eller noe. Ja, få skal, det. det var ganske hardt arbeidet i kulissene der etter ja. strengetid. Eh, så, men det var en gøy tid, men var, vi fant ut att vi på en måte hadde lyst til å gjøre oss litt mer voksne da. Eh, mm. Gjøre det freshe opp huset, lave to nye etasjer, lave større plass, bedre plass. Og det første året så hadde vi jo to konsepter. Da var det det harefesten nede fortsatt, med en egen DJ og sånn, fest på borda nede. Og så var det litt mer voksent oppe med totyversgrense, og, og litt mer classy da, med bordservering for eksempel, og så disse nye spillene som vi introduserte til byen. Kristiansand hadde jo sett shuffleboard før i 2012. Så vi på en måte var ganske forut for vår tid da, i forhold til å skape aktivitet, for folk vil gjerne ha noe innhold når de er ute. At de vil bli aktivisert samtidigt, som de spiser mat eller drikke og drikke, eller ut fester, så vil de gjøre noe. Så det var jo ganske tidlig ute med å forstå. Ja, synes du at uh, det at ikke det happy hour i Norge, er det, er det bra eller dårlig? På Harveys er det happy hour hver eneste. Ja, jeg, jeg, eneste jeg skjønner, tors, jeg skjønner uh, at dere har liksom lurt systemet litt. Der, Men vi har ikke det happy hour. Nei, det er sant. Vi har jobbet i 21 år med å innarbeide student night til mm -hmm. at alle vet at det egentlig er to for en. Ja. 2-for-1 to på torsdag det er, det er perfekt Ja, det, det. Ja. Ja, det, jeg, det er et kjempetilbud Ja, visst det det ja. men, men er det, og det er begrenset til Det er ikke jegershots som du får 2-for-1 Nei, altså når vi åpner dørene Fra 15 på torsdag Til, til bare en stengel klokka 2 på natta Så er det 2-for-1 per sider Og CB Pils ja. I tillegg så har vi en Altså får du burgeren vår, for nå er det vel 100 eller 125 hvis du er student. Og det er fordi vi, vil, vi har jobbet med å altså skape en dag til i uka. Altså før disse her eh, konseptene her, så var det ingen som gikk ut midt i uka, Kristiansand. Det var en markensbrød-sirkus, en gammel aktør i utlivet som begynte med å ha denne her torsatsatsingen, torsatsheppingen, som Harvesta har videreført. Du forlengde stående litt. Ja, absolutt. Og, og på en måte, det er utrolig viktig å ha, når du driver ut et sted, på en måte kunne ha trafik flere dager i uka, mm. enn bare de primetime-tidspunktene fredag, lørdag, kveld. Ja. Steffen, hva var du sist ude klokka tre på en torsdag? Oh, vet du hva? det er ikke så lenge siden som du skulle tro. Det var Oi. jo sommer. Nei, i all verden. Jo, jeg hadde med meg en... Hør, jeg driver jo med turistformidling nesten. Jeg hadde jo besøk fra USA. Og viste han ø, denne byen Jaha. Uh, Jeg viste han ikke Den tirsdagen på Fiskebygda Det var uh, Stine, altså samboeren min Som, uh, som viste det, for da jeg helt, Men jeg måtte være hjemme da den, den dagen. Men det synes han var veldig spesielt Han er fra Arkansas, han er kamerat min ja. Og uh, ikke vant til uh, Sørlandsidyll, ikke sant? På noen som helst måte var Det var fint å være i tillegg det var jo midt i tørka, man. det var jo helt Helt perfekt, ja. men men det at De synger den der Lion King låta Og, <laughs> og alt sånt Det, var jo, det likte han jo svært godt, ikke sant Og så eh, Tar jeg han med på torsdag på torget Eller sommer på torget som han Lion King nei, der var det ikke så eh, Der var det ikke så mye Lion King Og der var det vet du, det, det var ikke så fantastisk Selv om vi, vi, vi til og med metro sør her da, Vi har jo, hadde eget sånn vippbord og greier Der nede, og Eh, da ble vi sittende litt langt unna aksjonen, ikke sant? For at du har jo, det, er, det er mest moro der det skjer noe. Nede, altså selv om det er begrenset og gøy med sånn 49 år gamle damer fra Birkeland som eh, hopper opp på de der benkene der, sånn. så, så er jo det noe nytt for turistene uansett. Men vi tog turen til Harvest, for der var det to, på en, to for en. Ja. Og der var det også sånne der oksesnurrer, ikke sant? Som, for, eh, og den... Eh, eh, det det är en besked med att den där rodeo er är egentligen ment för damerna. Den, den har ju helt kommit framförled till uh, den är ju ment för alla. Ja, alla syns ju det gör i på också. Jag jag skönnar att du må, du måste si det men för publikum. <laughs> så uh, varför ska damerna det gör en gubben? Nej, ehm uh, ska vi se jag ska försöka på nannat mode. de som ser på at sporten eller idretten utövas så er det Sånn som damehåndball er best, ikke bare fordi at de vinner, men fordi at de norske håndballspillerne er litt som... Er finere enn mennene. Det er litt finere mennene, ja. <laughs> og det, den der, det er mer estetikk for det der, rett og slett, med kvinnelige... Med jeg skjønner godt at du synes det, men ja. jeg har også vært der faktisk med en guttgjeng i sommer, og det er rimelig gøy og rimelig høy stemning når du skal konkurrere mot kameraterne dine på tid, på hvem som klarer å sitte lengst på oksa. Ja. Så det er rimelig for gutter også skal du det. Ja, ja, ja, det... For de som vil se på publikum da Så, Eller for meg Ok, stryk alle andre For meg er det best Hvis det bare er damer som, som kjører på den også. Men jeg anbefaler det også Amer. Veldig gøy Og det, nå er du inne på den nye tredje etasjen Som vi mm. åpnet i mai Det er riktig som da er en videreformering. Vi ønsker igjen på være, vi gjøre noe som ikke alle andre gjør, og være litt før gjerne utvikling. Eh, og da laver vi den helt nye tredje etasjen der, en forlengelse av nåværende tredje etasjen, den gamle, eh, med rodeo, och okserodeo og masse andre typespill, ja. som normalt sett blir mer forbundet med bowlinghaller eller andre aktivitetssteder enn et utested. Men vi synes jo det er kult å kunne Kom og ta noen pils og gjøre noe, om det er et utrykkingslag, eller om det er før en Champions League-kamp, og så kombinere dette besøket med en burger, se en fotballkamp, eventuelt gå på fest, og ripa i okse, eller spille beer pong, eller spille kjøffelbord, gjør ting underveis. Eller Mario Kart. Du eller vil. Mario Kart. Altså, det er et sted for alt, men nå gikk jo den Mario Karten i stykker dessverre, den torsdagen når vi... Eh, det hadde ikke noe med der, det? Nei, nei, slett ikke. Nei. Det var... Eh, han vant, han er med min første runde, så skulle vi bytte sete, for ja. jeg mente at det var fordel å sitte på den til høyre, og da skrudde maskinen seg av. Ja så, så da... Satt du deg ekstremt hardt? Se på meg, Tommy. <laughs> ja. Det er ingenting i verden jeg kan ødelegge ved å sette meg ekstremt hardt på. Så, så den, den teorien den, den falt i, i knus, knas. Ja. Men vi kan, skal faktisk ikke røpe alt sammen, men uh, nå skjer det ting ja, i løpet av kanske 2018, eller i alle fall veldig tidlig i starten 2019, at uh, har vi spørt enda større vi utvider igjen. Er det sant? Cool. Ja. Skal dere lenger opp, eller ut til siden? Nei, vi skal ut til siden. Mm, er det... det er en etasje der som vi kan utvide, vet du. Og da, da har du et hus som rommer nesten tusen i neste år. Da har du aktivitetshus all around. Og da, da benytter vi sjansten også til å lave helt nytt kjøkken. Igjen for oss å på en måte satse på både i forhold til kvalitet, men også effektivisere på en matbiten og det tempo der, men også gjøre alt nytt igjen. Fordi at nå er på en måte... Det nå er den andre tredje etasjen, eh, før den nye da, har jo vært den siden to, sommeren 2012, mm. og da tenker vi, da må vi gjøre noe nytt igjen. Mm. Så har vi et par andre nye som kommer, som igjen aldri har blitt sett, i hvert fall ikke som jeg vet, på et ordentlig utested i Norge. Da vet jeg hva jeg ønsker meg. Ja. Jeg ønsker meg en sånn fallskjermmaskin, en sånn, eh, fallskjermmaskin. sånn du kan flyte over. Har du sett? Skjønner du hva jeg snakker om? Nei, det er, det er ja. der det er en maskin med en propel under og så legger du det over den og så blåser den luft opp og så kan du legge det opp på den luften som propellen blåser. Det er Også, jo ingenting på fals. Jeg må gjøre. Det er jo som sånn du över dig på hoppefall, ser du, før du hopper ut av et fly. Ja, ja, nei. Nei? Nei det är väldigt svårt for mig att om i när det er det enda den tingen är till är att du ska flyte på luft som blåses ut bak utan propel. Det där du det og så ska jag sveva på den bråker nog jävligt där men men ellers, det gör ju utse det värd vanligt så det är ja, det blir classy. Det blir så att jag har spelat lite golf i stan så det går åt för at det skene i den gapen där att vi ska ha lite lite sån classy golf lounges, sant, Det kan, kan. gott se Ja. Som du kan uh, lege Med en og... sånn falskjermmaskine Det synes jeg blir litt drar En ja. blanding kanskje vi skal, vi skal finne på noe helt nytt Som ja. har tatt fra Falskjerm og golf <laughs> Falskjerm har, har du hørt om det? I kombinasjon eh, Jeg testet ut golf En gång tror jeg i mitt liv um, Det var da på sånn der uh, Drive-in range mm. Traff ikke den jævla ballen altså Traff ikke ballen Traff ikke ballen Jeg hadde ikke sjans Men det var fordi jeg ble Jeg bommet jo det to første ganger Og så ble jeg veldig sinne og da skulle jeg i hvert fall den ballen Og mm -hmm. da bommer jeg i hvert fall Det her høres ut som en veldig standard Til når til golf ja. Veldig mange av dere kjenner seg igjen i akkurat den båten der Jeg klart jeg var akkurat sammen med meg også I starten så treffer du ikke ballen fall, Ikke ofte, i hvert fall ikke rent Prøvde du å ta renafart da? Ja? Ah, ja, ja, ok det, det var Da det har som... jeg ingen feil tips da Nei <laughs> Og da er ah. det ikke sant med, med, med etterhvert Så du, du må gjennom den tålmodighetsprøven Du må stå og løpe ut du må, Det er mye frustrasjon i starten Men du må ikke gi det Og først da, liksom, så får du litt mer og mer uh, glede av det etterhvert. Men jeg får ikke spille så ofte som jeg burde Absolutt, men jeg synes det er veldig gøy uh, Men det er jo jobben som tar mye tid Så, så jeg håper eventually at jeg kan spille mer golf så det var en av løsningene altså, Bare få min egen golf som motor det er jo perfekt der ja. Kan du mer på jobb og spille mer golf samtidig? Ja, det ble en mix Jeg har stått på eggsjordet og spilt golf Det har vært liksom min driving range eggsjordet Takk Litt til irritasjon for de som går tur med hunden sin Akkurat han ene da, ikke sant, som velger å stå i veien Men jeg <laughs> ikke, men han synes det var fryktelig irriterende Du kommer her i full fall som utstyr og med golf og det er <laughs> ja. ingen som, Jeg er jo noen... synlig i bildet i hvert fall ja, Absolutt, jeg har da ja. også holdt avstand Ja, du må holde god avstand når Bogusen får, får frest på driving sin Men eh, det er jo ikke bare Harvest Altså herregud, det er jo, det er jo flere utsteder som er i deres og ja, absolutt, mm. og, og nå siden juni i fjor så har jeg vært dagleder på håndverkeren, ja. og da er jo 99% av hele arbeidsverdagen min der, så på Harvest er jeg nesten ikke i det daglige ukentlige, det er flinke gutter som styrer der nede, og så er jeg med på, på litt større linjer som har med Harvest å gjøre. Men jeg har, ikke, jeg har ikke et sekund til over, så uansett. For det, det er helt crazy med arbeid på håndverkgrunnen. Uh, spesielt i den perioden vi er på vei in i nå. Da er det, det er fullt hus nesten hver dag. Og det er litt av et hus å fylle. Ja, Så vi har på en måte skapt et, skapt et, et monster av et utested der oppe med utrolig masse forskjellige arrangementer. Mm så er det på en måte den ene biten, og så er den andre biten at vi skal være veldig gode på å være restaurant og pub, mm. som på en måte er det, det daglige da, som folk kommer og besøker derfor forhåpentligvis bare fordi at de har lyst til å spise god mat, mm. og oppleve en bra atmosfære og god service og hyggelig, og så har du alle disse forskjellige arrangementene da, nesten hver dag i uka, i de forskjellige rommene. Så det er kombinasjonen av det, det mm. har blitt virkelig bra altså. Jeg så en lapp her at det skulle være sånn, eh, bitcoin-forum eller noe sånt nå på håndverket. Vet du hva, vi har så mye forskjellig. Ja. Vi har nesten litt for mye. Men jeg er interessert, i hvert fall sånn det startet, at jeg er interessert i all mulig aktivitet som kunne dra folk opp over torvet. Mm -hmm. For de forrige driverne, de noen av de sa, de, hvorfor ikke de fikk det til, Det var blant annet fordi at de mente at det lå ut forbi aksa. Så folk kom ikke opp. Du fikk ikke strømmen av folk på utsida. Skylde på andre, rett og slett. <laughs> jo, men de hadde absolutt et poeng. Men mm. vi var väldigt klar på den utfordringen. Så vi brukte liksom første året, kanskje de to første årene på å skape masse aktiviteter oppe slik at det ble naturligt for folk å gå på håndverkerne. Ta den lille... Og etter hvert da, når de ble vant med det så ble det en del av forbruksmonstret sitt. Da er det de vant med å gå her. Og jeg tenkte like så, når folk kommer inn der oppe så er det like vanskelig å gå derifra. Mm. Hvis vi klarer å gi dem en for, for oppholdet sitt, å være på plass og gi dem på en måte hyggelige opplevelser, så er det mye vanskeligere for dem å dra ned til byen igjen. Ja. Så du kan se på det på forskjellige måter, men det var i alle fall litt av tanken med alle disse aktiviteter. Du nevnte Bitkomforum, vi har jo arkeologi-café, vi har improteater, vi har forskjellige debatter og foredrag og salonger og quizzer, og vi har bridge-kveld hver tirsdag, vi har dart-kveld hver tirsdag. Darts kveld hver kveld, hvis at du møter opp til noe, ikke jeg? Ja, men altså i, i storsalen som vi har da, så henger Darts klubben opp, Kristiansand -klubben, eller Wilhelm Thelm som han heter, så helder de opp sex startskiver, ikke sant? Så har de klubb kveld hver onsdag. Åja. Oh, og der er det 20-25... Ja. Uh, det er et darkmiljø i byr? Ja, visst er det det. Og de er utrolig midjørelige gutter og jenter, så de ønsker å gjøre nye, som er barn i på lære dart også, velkommen på onsdag halv syv på omtverkeren. Det er jo det, den gangen jeg skreid til deg, Steffen, at jeg hadde spilt dart med Jon Stiensen, når du trodde jeg hadde spilt data med Jon, ja. det var på håndverkeren. Var du på håndverkeren, da? Yes. <laughs> av, av alles. Jeg trodde det var liksom bare på bibelskolen i Vennesla eller noe sånt, men... Nei, nei, det var håndverkeren. Merkelig. Ja, men... Du, altså, der, der folk møtes. Ja, det er det skjer. Ja, ja, det er virkelig. Men det er jo, håndverkeren er jo større en, en det som er åpent. Altså, ok, det er jo noen restauranter i kjelleren der Ja, altså men men da, snakker om, da snakker du om Det er jo tre forskjellige skjenkebillinger på det huset ja. Du har luin restaurang, Som er en av Kristiansens aller, aller beste restauranter mm -hmm. uh, Som er litt glemt Den står på en måte veldig stert med 40+, plus, men de har ikke på en måte Nådd så mye ut til på en måte litt yngre garde Men det er ekstremt Det har ja, men ja, <laughs> ja, men de har extremt god mat. Synsug eh, det er, det jag kanske ställer mig bak, bydens kanske bästa restaurang i Införby. Uh, ja, såst det, det. Införby klassisk mat i alla fall, det. Så de är flinke, jätteflinke. Mm -hmm. Och på andre sidan så är det Möllepuben som har varit en av Kristiansands längstlevande vandrull. Eh uh, och så det vi mitt i mellan. Så huset er stort, mm -hmm. men det er jo håndverkerforeninger som eier huset Så de er tre leietager der, det oss Og så er det Møllepuppen og så er det Luin Så på håndverkerne så er det Vi deler toaletter med Luin Men håndverkerne har jo Det ble jeg svært jo... overrasket ved når jeg første gang jeg var på Luin Ja, pisse, plutselig var det på håndverkerne har aldri vært og spist på Luin før, tenkte jeg Men her har jeg vært og pisset før Veldig blandet følelser, rar, rar følelser Men jeg synes jo etter hvert at Jeg har jo, jeg har jo vært mø på håndverkerne ja, og det ønsker vi jo da skal være en naturlig forlengelse etter du inn, ikke sant? Så skal du bare gå igjen en gang av der, og så plutselig er du på, på min pub. Yes. Men rommene på rundt hverken er du sier. Mm. Vi har jo mange, vi har jo storsall, mm -hmm. småsall, biblioteket, det som vi kaller verglansstuene, det er der vi har eget billardbord og fire kjøffelbord nå. Vi har to billardbord og fire kjøffelbord. Så har vi jo biblioteket som er utrolig populært Å bokke til private set selskaper og settinger Og julebord og you name it Der viser vi også fotballkamper Så det er liksom, det er alltid noe som skjer på hver grunn mm. Nesten uansett hvordan dag det er. Nå på førstkommende søndag skal det, så er det tangokveld Klokka åtte på kvelden på neste søndag, ikke ja. Det er det nivået, det er utrolig høy aktivitet Skal du da, Steffen? Det kan du ta deg frem, faktisk Inn der og herje Det er helt garantert Men det er jo en etasje opp der også ja. Der, der, der tror jeg har vært en gang Når var ekstra full Og hadde gått mig bort Oi, du kom deg opp der. Det Ja, men det er lenge siden vet du. Det er det er det er, Jeg har jo bodd der siden 2008 ja. så, så en gang klarte jeg å snike meg opp den, den trappa Ja, det var jo veldig imponerende <laughs> Men jo, jeg møtte, ble bare møtt Og låste dører til slutt altså. Ja. Altså, Gitter tror jeg til og med Det er jo et svært full På på håndverkene Men ja. uh, ikke så full At jeg har fått en trapp Du fant veien ut Du fant veien ut Ja, veien ut, ja. ja det ja. Får, får sikkert hjelp til etterhvert Hvis det er full nok men, Vi prøver i hvert fall <laughs> Ja, men men hva, skal det ikke opp der da, så lage museet? Nei, altså det er jo kontakt og sitt, uh, hva skal jeg si, de disponerer de selskapslokalene der oppe. De har ja. sine møterom og laugsrom og litt sånn, så de er egentlig veldig fornøyde der, det er også en veldig fin terrasse. Så de, de disponerer den, altså huseieren. Og så noen ganger også kan det være at vi låner lokalene til å sette et selskap der, hvis det er fullt uh, Men det det, det funker veldig bra sånn som det er den dag i dag. Vi har veldig godt, vi har et kjempegodt forhold til, til våre huser i år. Men hvem er håndverket for en, er, er det liksom en gjeng vi snakker? Ja, altså det er jo en, jeg tror det er en, cirka 300-350 forskjellige bedrifter innenfor eh, alt mulig håndverk du kan tenke deg, i Kristensand. En stor en ensemble av, av folk med svennebrev ja, så, men er det så, du er litt så, litt innenfor da, Du kan få god pris på uh, Nyask for eksempel <laughs> Ja, det er faktisk ikke helt Men det er i hvert fall ganske strengt å, å bli medlem Du må på en måte ha Svennebrev Eller ta et mestermærke i, på i faget ditt Og så er det vel en slags uh, Altså en medlemsorganisasjon da, som, som arbeider for Bære vilkår og fremme Sine medlemsbedrifter sine... Enda høyere pris på elektriker Er det det vi ønsker oss? Jeg <laughs> vet ikke om det trenger seg Nei, så. Nok, he, jeg kjenner meg rett, godt nok til å si det At jeg har mer å i din etasje Enn den etasjen øver <laughs> uh, Jeg kan ikke i gang holde en hammer Rekt i vei Så det, det er noe sånn Nå er det ikke så mye håndverk som foregår da I andre etasjen nei, nei, er men, Der er de sitter og De har snakket om håndverk Og ja. setter på hånd de har sikkert fått med seg Jeg tror ikke i gang jeg kan snakke om håndverk faktisk. Nei det Hammer spekker <laughs> Det er en ting Tommy har lovt hverandre At vi skulle ikke glemme um, Ja Og det er uh, Vi må ta det opp Med en som har virkelig ändligen har vi liksom en som kan göra något med det. Vi ønsker och fjärna handtorkarna från alla utestäder i hela världen. Hon honne som blåser luft. Varför? För att den uh, den är så bra som papper altså. Det er bättre med papper. Ja. Det er, uh, det er mange med oss i, den, uh, i den, med den inställningen jeg, jeg skjønner jo at det, det er ikke bedre for de som eier stedet å ha masse papirsøle rundt omkring. Du skjønner de åpenbare plussene ja. med å ikke bruke papir. Jeg skjønner det. Det er jo ikke verst. Ja, det, det forstår jeg veldig godt, men nå er det sånn at det... kunden er meg da, <laughs> så jeg ønsker meg, meg papirtørkemuligheten, og den, den er der på håndverket, men du må bare rundt svingen. Den ja, er det, så du, har, du, du kan få begge deler på håndverket. Du, du kan få det. Men litt av utfordringen er jo at, både mitt eget utestede, eller mine to utesteder og alle andre, når det ble mye å gjøre da mm. så er toalettet noe av det som ser ganske herjet ut ganske kjapt mm. og jo mer tilgang du har på papir der jo enda verre ser du ut, jeg sett mye dårlige eksempler opp igjennom, uh, på mange forskjellige utesteder, for det er gjerne noen som ikke er servitør, enn li på jobb har tid til å tenke på underveis, det blir gjerne gjort av vaskepersonal før og etter mm. bare det så altså, fylle på papir eller fylle på såpe underveis når du egentlig har tusen andre ting du skal gjøre så det hadde, det, hvis du har papirtilgang på toaletter, så bidrar det kun til å gjøre det rommet mer snuskete. Det kan jeg garantere, garantere det. Ja, men han setter en mann da. <laughs> ja, ja, det er ikke sanne magier når vi jobber etter, skjønner du. Det er... Uh, stilling ledig, Steffen. Det er bare å Kan du stå der fast? På do? Ja. Okay. <laughs> ja. Ja, men det kanskje, kanskje ja, en dag så. Det tror jeg er verdt, Steffen, hvis, ja. du, hvis du kan uh, Sørge for å få papir uh, Jeg kanskje. har vært i Amerika, min venn Og der står det folk gratis på de stedene eller De tar betalt av de som uh, De som er på dobesøk ja. Det er klart, det er, det er jo resultat av en liten annen Samfunnspolitikk Men du finner det i uh, litt sånn wannabe i Norge også At det står en egen person, ikke sant? Der og deler ut uh, tyggis og parfymer ja, Hvis Hva du måtte trenge Ja men Hvorfor? da får vi ikke det, da. det var da sånn, Nej jeg tror ikke det jeg er veldig fornøyd med den håndtørker Men det finnes mange forskjellige typer håndtørker da Du kan jo både de som du Tørker nedover, ah, altså nedover. Det er det verste kanskje for ja. dere Og så har du de som ikke det er noe Motstand under, er de bedre? Ja, atom, det, ja det er litt som å bli Skal jeg stikke i høyre eller venstre øye liksom men ja. men ja Heller en sånn, en som blåser nedover ja. Ja. Den som blåser nedover, det er litt slapp Det er litt sånn <laughs> Det det Nei, det er faktisk et eksempel På min arbeidsplass Er det en god sånn næreveblåser? Eh, på det et toalett som jeg sjelden til besøk Første gang i dag faktisk okay. eh, Der var det sånn som blåste næreve Og jeg trodde far mig var ombord i et fly Ok Det var helt syk Jeg holdt meg fast i den her <laughs> Det var, det, det funket Tre sekunder var jeg tør valt. Ja, men sier du at det, det finns en sånn som virker? Ja, det, problemet ikke er ikke at det virker Problemet er at det er krekslig. Åh nej, men oh, for den här kräckslig. Når... Jo, det det er faktisk, det kan ha underbyggs med en ett antal ett antal Med at du reducerar bakterier med ja, si 20 med och i tillägg torkar med med pappershandduk. Men du ökar med sån här 280 med sån här handtorkare. Mm. Det er forskning okay. på fältet här? Ja. Så det. Vi tar de tallarna med en näve med, med ett men men no er där i alla fall i den riktning. Det är inte bara bara för utlivsfunktion Nej altså. nej men, mange, nei, men du du hører, det är alltså kunderna som önskar önskar det ja. har ha, ha en sån ark eh sån brukrundersökelse på då önskar du pappersduk eller önskar du dyr röll. Ja, jeg har inte fått en har inte fått uh, en reservation som lurar på ossen faciliteter vi har på toaletten för dig bok bokar bort så Nej. Men hade du god nyhet på kan vi skatta julebordet. Må bara i morgon ända det in. Uh, hvorfor utelivsbransjen? Har du aldrig vært edre blant fulle folk? <laughs> jo da vet du hva Men det var, det var noe som jeg begynte med En, en jobb etter militæret Og så var jeg veldig flink til det Og så var det gøy Og så passet det perfekt in etter skolen i London For da måtte jeg gjøre noe annet Det var såpass tøft å komme gjennom den bachelorgraden Det var enormt harde krav så det var egentlig tanken på at jeg skulle gjøre det et år, mm. har uh, jobbet litt parallellt både i London og, og på, på fiskerbygger her i byen, liksom når jeg har vært hjemme på sommer og jul og sånn, mm. uh, og så, det var naturlig for mig, med tanke på at det lå såpass greit for meg at, at uh, jeg skulle jobbe med det, og så ballade det bare på seg så kom jeg aldri ut, så det er litt tilfeldig, men samtidig noe som, som jeg fikk bra til, og som jeg likt å på med. Og som jeg så resultater i nesten fra dag 1 så, så det var, det var naturlig ja. at det ble det Selv Hed om ikke det var planen Er du, du egenskapen at du er flink til å være edre Bland fulle folk? Jeg, nei, jeg gjør vel ikke, ikke det Men altså på, det har aldri vært så veldig viktig del av min jobb Eller essensielt for det som jeg gjør Jeg er ekstremt opptatt av å tilrettelegge for andre Og mm. at de som skal... Det er ikke så mye jeg står i service lenger selv. Litt Nei. her og der, for jeg synes det er veldig gøy for oss, altså veldig viktig å jobbe siden om siden med kollegaer, men, men jeg er jo aldrig ute ellers, hvis ikke da... Det er ikke du som blir spydt på. Nei, altså jeg jobber som... Det er mange som ikke forstår det, vet du, men vi har, når du skal, når du skal administrere 40 millioner omsättning og 80 ansatte som vi har til sammen, ikke sant? Da er det vanvittig mye arbeid som, mye arbeid som må gjøres mandag morgen og resten av uka på dagtid? Jeg hadde jo en bitte, bitte liten karriere som dørvakt. Eh, hjemme? Mange, ja, hjemme. Med vanskelig nabo. Nei, eh, det var, og det var en pub i Vennesla. Eh, det er kanskje mer behagelig som være Kristian Sand, for vidt, det vet jeg ikke. Jeg var jo kanskje ikke så lur, da, for det, dette var rett i etterkant av røyge var tredje kraft. Da var det da en som glemte seg vekk, mente han da etterpå. Eh, tent opp en røyge inne, jeg svarte jo da går bort, og sneiper den i den helt nye innkjøpte ølla hans i. Ja, det skaper ikke god stemning for en, for en full person. Det ble det man merker. Så, så min... Uh dørvaktkarriere gikk eh, ganske fort over, altså. Jeg skjønner jo det er fristende for deg å det, ja. men alligevel så er det jo viktig å tenke seg at du skal helst ikke provosere mer enn nødvendig. Det var jo det jeg skjønte til hvert, og han ble ja. svært sint. <laughs> <laughs> ja, men det, det gjorde jeg jo da, så det, så det gikk men opp i opp. Men tenk deg det, Tommy, alle som hører på nå, som, ikke, som lurer på hvordan de skal takle en sånn og sånn dørvakt situasjon, mm. har, har de lært av din de feil? Ja. Det er ikke at alle La, har, har lyst til å sneipe den der sigaretten. Ja, de fleste er jo, flest liten... jo kloge nok til å ikke gjøre da, men uh, det varkje. Nei, men var du full? Nei, jeg var ikke kanskje. Det var det små problemet. var det var, men det, var det, det å være edreband fulle folk, det er noe av det verste jeg vet altså. Ja. Uh, topp 2 to, faktisk. Men du, du har stått i barn, stod, stod i barn mye før du... Ja, ja, ja, du er gal. Og, og fortsatt en dag i dag, så jeg jobber vel kanskje en, en 30 servicetimer, kanskje i løpet av en måned da, på gulvet, her og der. Men det er ikke sånn at jeg prøver å unngå å være der så sen på natt, når jeg skal jobbe på administrativt uh, neste dag og resten av uka. Mm. Oftest i helger, så jobber jeg på kontoret. Uh, men ja, det var jo der det begynte. Der jeg, var, der jeg var flink ja, okay. ja, ja, ja, som sånn på en på gulvet og lede og, og sørge for at om det var bartender eller om det var servitör, at det var på en kontroll, og at vi fikk gitt opplevelser og service og skoffa unna drikket til, til gjester så det var absolutt der det begynte den bakgrunnen har jeg fortsatt med meg den dag i dag om jeg så tar jeg vakt her og der, eller har opplæring mm. på på ansatte, så liker jeg å gjøre det selv, slett, for da setter jeg en riktig standarden med en gang. Jeg mener jo at alle ledere egentlig burde komme fra gulvet. Ja, det er mm. i hvert fall en veldig, veldig fordel, mm. for, for ikke bare så vet du at du har sannsynligvis gått gjennom hele stigen av forskjellige roller, men du har også mye mer punch når ja. du på en du forteller andre ansatte hvordan de skal gjøre jobben, og så dette her har jeg gjort... 100 ganger før det, mm. og jeg skal vise det, og så kan jeg gjøre det side om side med det. Så sånn her skal vi jobbe, sånn som jeg sier, og viser vi skal jobbe. Ja. Så det er absolut fordeler, absolutt, ja. enn en folk som bare har en, en, en, annen, en annen tilnemming til det, da, og som ikke helt har følt på kroppen. Mm. Ja. Absolutt. Eh, markedsføring? Ja. Hvordan er det beste å markedsføre et jordsted? Hvordan synes du vi er synlige? Nå til dags er jo alt synlig i sosiale medier da. Jeg kan vel ikke trekke noen sånn direkte rød tråd tilbake til den første gang jeg har om om Nå er det håndverkeren enn, i større grad enn harvis jeg har vært på da. Men jungletelegrafen, mm. egentlig det er jo et skilt utenfor døra og så er det en, håndverkeren for seg selv er jo en stor flott bygning egentlig, ja, da, altså, vi, har, er, vi har utrolig mange forskjellige flater, men det er også, du nevnte jo bare det, vi de gjør jo telegrafen der og hmm. jeg nevnte i tillegg de arrangementene vi hadde det var en veldig konkret plan i starten på og så for det, at, det var en grunn til at, at, at, det var flere grunner til at de ikke fikk det til de foredriverene, men folk hadde et litt, litt negativt inntrykk av håndverkere når de de, vi måtte jobbe hardt for at de ville gi en, en ny sjanse, og så komme opp der så var vi veldig, veldig bevisste på at nå får vi en sjanse, og så mm. imponere da må vi levere på alle fronter når folk kommer opp, og gör du det så er jo markedsføringen i jungletelegrafen i gang, mm. og når vi i har alle disse arrangementene har og mange sterke støttespillere som, som bidrar med aktivitet in på huset, så er det jo klart det er jo markedsføringen seg selv, mm. ellers så prøver vi å være synlige i, i veldig mange forskjellige flater vi gjør det, absolutt ja. Og jeg hører veldig ofte at vi er all over, at vi er synlige på en måte, folk får meste ting som skjer, mm. eller de, om det er en ny matrett, eller ja, vi er litt i, i praten da. Det er lett å prate om håndverket, og Steffen sa også selvfølgelig huset. Vi er jo usett vanlig heldige som har det huset der til å drive i restaurant pub. Det, byens rikeste man bodde der for hundre år siden sant? Og det var en privat by, ja. Med to peiser og stall ute i Festningsgata Det er et erverdig hus Som har en lang historie i Kristiansand by Han, uh, gjesten min Han mente jo det minnet han veldig Om det hvite hus, og det, det kunne han sette pris på Ja, jeg ser jo Jeg ser, en, jeg ser hvordan, Det er et hvitt hus selvfølgelig gjør, Vi stolper den på utsiden ja, ja, også ja, Så jeg ser på en måte en miniatyr utgrave det Så mm. jeg har ikke tenkt på det før Ja hm. Så nei, så det er et flott hus, absolutt. Og, og, så vi er jo ø, stolte over at vi kan på en måte tilby det som et, som et offentlig hus nå, hvor noen kan komme oss og kose seg, rett og slett. Ja. Og jeg personlig har jo, som sagt, vært på håndverket mange ganger, trives veldig godt, det er en veldig, veldig bra stemning der. Mm -hmm. Det er liksom ikke den plassen du gjenger som... Som du blir ja, spydt ned Eller slått ned Eller masse fyller helvete liksom Vi prøver det. å regulere det litt mm. Vi ønsker at det skal være Det vil aldrig være høy musik. Det kan være musik med litt puls i men ah, ja. det skal alltid kunne sitte og prate, uansett, det skal aldri være kjennanse, mm. og uansett hvor fullt det er på en måte på huset, så føles det nesten ikke fullt ut, på grunn av at det er så mange rum og, mm. Man og du riktigt, kan gjemme ja. deg bort, og du kan stikke av til et nytt rom, og så er det forskjellige ganger, du kan liksom bevege deg over hele huset. Mm. Uh, så det er jo ideelt, men Nei. det er jo også at vi, vi prakker ikke inn med ekstra møbler og ekstra stoler, bare for å maksimere, ikke vi, Det er utrolig viktig for oss at det, de som kommer på håndverkgrunn, de får en bra kveld. Mm. Så vi, vi prøver å sette en standard i absolut alt vi gjør, slik at uh, vi kan levere, uh, om, det, om, det, om det er god mat, eller en god, uh, fin kveld, på uansett hvordan, hvordan level det er, ja. at det, det er på en måte, vi tar hver enes guest som kommer in den døra alvorlig. Jeg ønsker i ja. hvert tro at vi gjør det, ja, ja, ja. for det at uh, den har tross alt tatt et bevisst val om å komme mm. til oss og bruke sine penger, i stedet for gå til en konkurrent og bruke sine penger, og da føler jeg det forpliktet litt. Ja. Har du, har du vært mye på sånn utesteder rundt omkring i Europa, så bare litt sånn shit, det var en god idé, den kan vi ta med oss. Og ja, ja, det var ja. masse. Spesielt før vi lavde nye andre og tredje etasje i Barvis. Da ja. dro vi fem dager til New York, kun for oss å besøke tredje spørsmål på Manhattan. Hm. Og det var kanske to-tre som jeg ble imponert over og fant mye kult, men konklusjonen var egentlig det at dette her gjør vi vel så bra hjemme. ja. Og litt sånn så selvfølgelig finner du, du En kul meny Det var en, en kul måte å, å gjennomføre på Jeg ble veldig wow'a for eksempel Når jeg var på ferie på en liten kystby For mange år siden i Slovenia eh, Hvor det var to jenter Som styrte hele showen Det var full restaurant En som var ute eh, i serveringer Med en pad eller en handy mm. Og en som var i baren og produserte Og hun bare styrte alle sammen Ved at folk bestilte til servitøren via handien og så ble det produsert i baren, og så ble det gohenta. Det var en sånn effektiv måte å jobbe for. for det har jeg på lista mi her sånn, for jeg har på den teknologien i Norge. Ja, men vi har en pontverker nå, selvfølgelig har vi det. Har du fått en pontverker? Ja. Man kan sitte på bordet sitt, trykke, ja, en kortleser selv. med en NFC-sak, du vet, der det bølger... Absolutt, men det som så alkoholregler i Norge til at du... kan aldri, Er det reglene som står kan i kan aldri se at det kan skje på grunn av at det, det er både i forhold til alder, ja. og i forhold til konsum, over så det må være en regulering der uansett. Men nå, du har jo visst... Det må du jo være greit til å ja. bruke en app og så kjøre en sånn testbare, sånn en reaksjonsted. Jeg en robot, eller så krysser <tøk> jeg bare bildene hvor det er gateskilt eller noe sånt. Nå. Ja, sier det der en time ja. da, hvis du... Da, si du Men da, spiller. hvis ikke du får... Trykker du feil, så får du vann. Ja, da, nei, lykke til. Det er sikkert mange som hadde hatt, hatt interesse av det, og det er som har kommet med meg opp igjennom en lignende forslag som det der. ja men där måste du först patentere det og så få det lovligt i Norge så ska kan du Men det kommenter. det du det, det brukar på bordet då så visst att det kommer någonstans effekt du är ju för full. Mm. Så får du din pengar din og så er, uh, Hva er det poängen. Men för att det är ju inte du har för full. Och då har du liksom inte både stå i kön med barn och alltså Nej, det är absolut men du på mode du måste ha alltså huvudargumentet för att göra något sånt att det vill vara för att det vill at vil begränsa personalkostnader eller øke eh, interessen for å besøke steder bare sitte det er steder som har den kule å bestille, jeg ser ja. den også, men jeg tror det hadde vært gøy i noen måneder eller på en måte på låntid ikke, det hadde ikke vært gøy i 2022 kom igjen, vi går der, vi kan trykke på knappen i 2022, man, da kan du lese tanker da trenger du ikke å komme til du må tenke fremover i 2022 ja, du, men du må regulere seg uansett, og så for mange konsepter så mm. kunne det sikkert vært noe sånn men da vil jeg, da vil jeg anbefale litt mer sånn ja, McDonald's er du er på det på den veien der så bowlinghaller eller litt mer sån strilekonsepter da mm. vi i hvert fall på håndverkeren, det er utrolig viktig også så ha den der personlige servicen og, og servitører som kan snakke om vin og forhåpentligvis også om maten og sammenhengen med øl, anbefale det. Ikke nødvendigvis at alt skal bare være digital på en plattform den ølen passer til det, som jeg liker veldig godt. Så vi kunne heller gått den veien, for, har vi sett et mer sterilt konsept, sant? mer internasjonalt sterilt konsept, men håndverkeren for eksempel, det skal være litt gammeldags og litt classy og litt erverdig. Mm. Så for noen konsepter, ja. Absolutt. Kan helt sikkert være kult, eh, men du har en jobb å jobbe med å altså, implementere det her i Norge først, altså. Det skal ja, jeg love deg. Ja, jeg føler jo at nå blir jeg motivert til min egen eh, konseptbar for å bare og, å gjøre det. det er mange av dere, det er mange av dere. Sinnssykt mange som starter en bar i Kristiansand og ikke klarer det så særlig lenge, da. Or, hvorfor, hvorfor, det? hvorfor går ikke det? Nei, det er jo en stor diskusjon. Jeg kunne sikkert ikke skrive bok om det, men folk tar jo alt for på det. Folk respekterer at det er en profession i Det er en, en kollega med som sa, som jeg synes det er så utrolig godt sagt, han sa at alle rørleggere tror de kan åpne pub, men det er ingen pub som tror de kan åpne en rørleggerebutikk. Mhm. Mm det er ikke bare bare, ikke sant? Jeg ikke en rørleggerbutikk eller begynte ikke, eller? å Det krever jo en viss kompetanse og profession og forståelse for både å gjøre andre rundt deg gode, til mm. å lede, til å, å vite hva gjester vil ha, Det å være flinke i jobben. Det er jo klart det er folk som bare tar lett på å åpne en pub uten den ballasten, da må de iallfall bruke seg lang, lang tid på å lære seg den. Så det er, med, det er utrolig mange av altså oss som har vunnet på et flakslåd eller, eller fått noe billig arv eller noe sånt som bare tror ja faen, se på de priserne i byen, ikke sant? det er jo bare her å bare åpne så bare renner folkene in så flommer øla ut, det er faktisk ikke sånn det er, du skulle folk skulle vært med meg en dag på håndverkeren og sett all den tilretteleggingen og riggen av lokalet og jobben som gjøres i forkant på kjøkkenet og preppes og sånn for at vi skal være klare når de dørene går opp klokka 15.00 det jeg, har jo, jeg har jo det inntrykket når jeg var i Barcelona, der er det jo så, på La Rambla da, så er det jo så sinnssykt med folk, at der er det sånn, akkurat de ordene du brukte, en rørelegger som var leier jobben sin, som bare startet en restaurant, ja. og jeg hadde ikke, uh, jeg hadde ikke en god matopplevelse i Barcelona. Nei, men jeg sier jo Ingen... ikke at det er mulig, så jeg ikke tar løren for folk, du være forberedt på at det er beratte læringskurver. Ja. og du må være forberedt på å jobbe det hvite ut av øyet, Selv på gulvet, hands on, for nummer en å lære deg dette her, for mm -hmm. dette kan du ikke, og rett og slett for dette er ikke mer magien, at du kan ansette folk til så gjøre jobben for deg, sant? Sånn, sånn er det ikke i min bransje. Nei, Nei for det var det, var det, det, var det jeg synes i Barcelona, det var, det var, liksom, det var, det var dårlig mat, det var, det var dårlig service, det var ingenting i verden som tilsa at jeg noen gang kom til å besøke det stedet igjen, men det var så sinnssykt absurd med folk at de, de trengte ikke at folk kom igjen. Kanskje ikke på La Rambla. Nei, det men, er det. Jeg har vært til å spise god mat i Barcelona, så på andre steder, men kanskje ikke midt i, i Røst, Rogi. Jeg begynte jo et, etter min tur til Barcelona, så begynte jeg konsekvent å bruke TripAdvisor. Mm. Men apropos det, og uh, irriterende er det at uh, Goda Vermann er en madanmelder, eller uh, stemningsanmelder. Det også, jeg driver jo på en i, altså folk har individuelle oppfatninger av ting, og mm. det må vi bare tåle, at folk, noen synes at den musiken er helt forferdelig, og noen elsker den samme musikken, og det er litt samme også med det utrolig individuelle perspektivet når folk kommer og besøker, og kanskje det kan være småting som kan ødelegge hele besøket for det. Det kan ja. være papir på toalettet. Det kan, det kan, det kan ødelegge en hel kvalitet. Det kveld. kan være at ikke vi har en app, ja. som, for, for det har han jo sett i San Francisco. Ja, det det kan være, det, vi møter jo all mulig mennesker i denne her bransjen uh, og det er ikke alle som har skal si, en forståelse for hvor vanskelig det er å være flink på det vi holder på med, å levere mm. kvalitet Så servitørene og kokkene, det er mennesker det også, de kan, de kan være ukjerpet eller de kan, jeg håper det er jo noe jeg jobber mest med, at vi hele tiden på en etterlever en høy standard i alt vi gjør men, men det er så mye sånn smått ting som, som kan gå galt, det kan være ja, det, det er det jeg mener jo, at, at det kan være en person som har opplevd noe som den gjennomsnittlige personen da okej okay, gått i fra en femår til en fireår, eller fra en fireår men så er det liksom meg og en bitteliten ting Så er det nei, tenningkastein Ja, riktig Jeg har hatt masse gjester mm. som elsker å gå på haves eller håndverker de har gjort det lang, lang tid Og så ja. kan det være en frekk kommentar fra en dødvakt Som han opplever som frekk Men så mm. er det kanskje han som har gjort en feil, ja. Så er det tenningkastein ja. Eller en annen menneske, ikke sant? Sånn at den plutselig skal overskygge og veie opp For alle de andre gode opplevelser Når du egentlig elsker konsept og elsker mm. Men det er jo bare noe som du må tåle Folk flest Det er heldigvis de folk flest Eh uh, er veldig ålreit altså ja. og jeg har vært gjennom skjekka og du har 4,5 av 5 A5 i snitt på både TripAdvisor og Facebook, og det sier faktisk ganske mye vi er høyt på både på Google og på TripAdvisor og på Facebook og jeg bruker faktisk ganske mye tid på å skrive anmelser ja, ja, ja, sant? det er egentlig bare det å opprette profiler og la hvor ny e-postadress egen bransje det gjør ja så det er eh, jeg synes jeg, meg personlig så synes jeg at når noen bruker tid på å legge igjen an, mens om, jeg, om man er dårlig eller, eller eh, bra mm. så svarer jeg han jeg takker og sier bra velkommen tilbake, eller prøver å forklare da, hvorfor ikke eh, hvorfor kanskje ikke vi leverte det der, eller rett og slett ganger, så er det lov å være uenig og så sier ah, ja. at, vet du hva, her tar du feil for det er et sånn og sånn og, sånn og, sånn og sånn eller at vi skal ikke finne oss i var som helst av oppførsel fra gjesterne, for eksempel, ikke sant? Jeg er helt enig, og det er jo derfor igjen en grund til at det i, i din stol. Jeg hadde jo bedt vedkommende å dra til faen og forbi, for jeg, jeg hadde ikke fikk sannet, slett. Neida, så, så men, men det er viktig for meg å svare, og det er viktig, og det er masse jeg kan lære av anmeldelser. Noen ganger så er det kjempekonstruktiv kritik, som vi tar til oss og som prøver å forbedre sånn at det vil bli bedre neste gang den kommer, hvis han har lyst til å Eller at vi kjerper rutinene våre, absolut det mener jeg. Men, men du, du finner en, sån, en særlig mix av absolutt alt mulig. Men vi har tatt enorme steg, spesielt på TripAdvisor, etter at vi på håndverkerne var enig med hva det du refererte til. Ja. At vi for to år siden så hentet vi en spanskulgel. Okay. Uh, og vi ansatte en, en kjøkkensjef med ganske bra CV som mm -hmm. har vært rundt forbi på, var på måltid som det eksisterte ah. på Bølgen og Møy og drevet ditt plasser i Oslo og på, gjort mye forskjellig mm. um, og da har vi fått stabilisert maten på et veldig høyt nivå og han har flinke gutter til å jobbe på kjøkkenet på en tverk og sammen med seg, alle er og, og den, den grillen gjør oss et litt touch, den som, som ikke du får andre plasser, for det mm. gjør at vi kan lage mat på en litt kompleks måte. Vi kan, kan steike fisk eller kjøtt eller grønnsaker og var inne i grillen, slik at det kommer en litt sånn røyka smak. Å, fy, faen, det er ikke spesielt lunsj hver greie da. Det oh. kan sette seg litt røyka, det er spesielt grillsmak da, i kjøtt eller i fisk. Vi er veldig glad i grill, ja, faktisk. Ja. Ja, så det høres kjempelurt ut. Ja. Jeg anbefaler alle å spise sånn. Går, eh, hvis vi griller fisk for eksempel Så kan vi grilla på en eikeplanke Så tar det hele planket fyr Og så kommer det smak fra eiken i tilleggen i fisken Så det er komplekse smaker da Også en god lafrøy til så er det mm. ser <laughs> ja, der Vil du ha visken nå? For faen, skulle ha hatt min tur <laughs> <laughs> i kveld Så røyket vet du, så var det rett på lafrøy yes. <laughs> så, så vi har veldig flinke kokker Og vi har eh, en veldig kul, spesiell Mibrasa kulgrill Som gjør at vi kan lage mat på litt andre måter Enn det mange andre i byen kan O og også vi har et høyt ambisjonsnivå på maten, ikke sant? Så det, mm. det er grunnen at vi har stabilisert oss høyt de siste årene på de, de stedene du refererer til. Mm. Um, så, så vi er en populær restaurant. Vi har blitt veldig populære. Litt tilbake igjen til det du sier med at det er, det er viktig at de, de ansatte har kunnskap. Vi hadde jo Dagfinn Galdal fra Broen Gård på besøk, mm -hmm. for å stå til siden. Uh, han var jo inne på det, og jeg er, jo, jeg er jo typen som tipser, uansett om jeg har fått servert en jævla dassa innrett, så tipser jeg. Altid. Men han sa det at du, du, du skal egentlig ikke tipse. For det første gjør du servitørene en bjørntjeneste, i forhold til at det blir brukt modig i et argument i tariff. Men du skal i hvert fall tipse, med mindre du har hatt en ekssepsjonell opplevelse. At hvis det kommer en servitør og, og til bestillingen din, kommer maden og sier «håper det smager», og er bortom en gang og sier «er det godt?», så er ikke det ikke nok til å men du skal opp, ha en ekssepsjonell opplevelse Som du sier Eksempelvis der som du kan spørre hey, Er du ei øl du kan anbefale til den retten her Eller en type vin du vil, kan anbefale Og, og der det kan fortelle litt om, om kanske hvordan maden er laget og, og, Som du sier her i forhold han, han spanjolen da som, uh, som lager maden etter der Han er ikke spansk, kuldgrillen cool cool, cool, okay. er spansk Det er jo grillen han snakker om Spaniolen ja ja, den kunne jeg egentlig redde meg ut på ja. Nei, men at det, at det skal være ekssepsjonelt å få tips Og der har jeg blitt litt flinkere faktisk Nå vet jeg ikke om du har, det kan godt være at du er helt uenig med meg At jeg må tipse masse Det er vanskelig å svare kort for meg på disse tingene her det, mm -hmm. Hvorfor skal du svare kort? Nei Jeg prøver Fette lang Ja, altså for, for det første da, så skal du aldri tipse blindt Du skal aldri bare tipse bare for å tipse mm -hmm. Sånn som det virker som du gjorde før Mhm mm men jeg synes ikke det skal være nødvendigvis exceptionellt. Jeg synes hvis den personen på jobb er hovedsakelig servitøren som du, du får et forhold til, du får ikke et sånn forhold til kokkene som lager maten, du kan synes maten var, oi, var bedre enn jeg hadde mm. så kan det telle ifra vårt tip, selvfølgelig Men en servitør som er på pletten hele tiden, det vil ja. si når du har lyst på en øl, eller kanskje ti sekunder før du vet at du har lyst på en ny øl, mm. ja, det kunne jeg godt tenkt meg. Den har sett den har ja. timer ting riktig fra når det skal ryddes, når den kommer til bordet, når den holder sig vekke, når den kommer bestikk, når den rydder, ser han at du mister servietten på gulvet, kommer han med en ny serviet. Altså, det, for meg må det ikke være eksepsjonelt, men det må være teit. Jeg vil nesten si at det er på kanten til eksepsjonelt, i alle fall når det er så bra som det, da. Jeg synes, altså, det er min standard som jeg prøver å implementere ja. i mitt stab, det skulle være, det minimum. Ja. timing, å være forut, planlegge, når det bordet nå, når skal jeg rydde det bordet på vei inn til å mat til et annet bord. Det er sinnssykt mye som du skal tenke på å være flink servitør. Og det er ikke lett Nei, å jo, treffe på de. Jo. Det er utrolig lett på en måte komme bakpå, mm. for at ikke du har vært i forkant. Så det å gjøre også det å på en måte gjøre en god jobb som servitør da, ikke en exceptionellt god jobb det er ikke bare bare altså for at du kan forvente selvfølgelig at du får maten inn til en reasonable tid mm. du kan forvente at maten er varm, du kan forvente at du blir eh, ivaretatt på et eller annet nivå men det er veldig store forskjeller på ivaretalse så jeg mm. tipser, hvis jeg synes servitøren har gjort en god jobb ja. og er fornøyd til syvende at du er fornøyd med alt sammen, mm. så tipser jeg men att tipsa så är blint. Nej. Och att tipsa inte bara vidst det exceptionellt. Och hur mycket? en o god jobb och vad liksom, har du har vært en exceptionell jobb. Ja. Så kan jag gått wow med tipsen. För då vill jag visa at wow, jag var imponerad. Så då kan du tipsa ja alltså lite följligt på storleksräkning eller men jag kunde fint att tipsa 100 150 kr så hade det bara det varit inom och så spist en burgare och tagit noll. Hvis det, det, hvis det var eksepsjonelt Hvis ikke så følger en mal på ca. 10% Vi jeg er fornøyd Så tipser jeg opp til ca. 10% Men jeg synes det er kult jeg, jeg som ser det på en litt annen måte også, Hvis jeg ser bare at alt dette var perfekt ting, Da kan jeg godt tipse uh, Unormalt høyt For det at jeg vil vise At jeg har sett at Wow, dette var bra Jeg har en stesøster som jobba som uh, Servitør i, nå vet jeg ikke om den pizzaplassen finnes lenger Men det var i sammenhverket et sted og der eh, var det også tips Men jeg tror det her er også vanlig Skjønner du med tips noen ganger At det gikk eh, ikke til den som mottok tipset Men eh, hvis det hadde, hun hadde jobbet der i kort tid Og fikk tips Da hadde ikke hun rett på utbetaling fra tipspotten ja. Og så eh, kunne han daglig leder finne på Og si at vet du hva, i dag så er det min tur til å ta alt tipsen det höll ja. shade ut. Och bokaren, jag hoppbokaren är pizzarshopar den har nog et namn som uh, som rimer på impuls. <laughs> <laughs> ja, men då kan det vara så enkelt med en förändridrivare, ikring sånt så inte så dränne helt det konceptet i söpplan, men men det är ju självklart det tror inte det finns. Jag tror inte det är köpt och ut eller sånt nånting avant eh lite usikt då. Men men på nomsmäns måte. Nej, det är det jag tänker på, men sånt som vi och där vi det krue som er på jobb den dagen det deler den tipsen den dagen for vi er veldig avhengige av vi samarbeider, vi bærer ut mat for hverandre uh, Det er ikke noe å si hvis du er ny i jobben Nej den er nei. langt derifra vi deler helt likt om du er kokk eller oppvask, oppvaskhjelper får akkurat samme tipsen som hvis jeg er på jobb i baren eller er på jobb som servitør og, og du, kan, du kan ha et selskap da på, på 40 personer en hel dag Og du kan gjøre en utmerket jobb Men det kan, du kan ha et selskap i fem timer Og så får du ikke tips fra det selskapet der mm -hmm. Så er jo ikke det fair det heller Eller la oss si du får 5000 fra det selskapet der mm -hmm. Så skal du, du dele med resten av laget på jobb Den dagen som har hjulpet å produsere drikke til deg Som har hjulpet på bære maten til deg Kanskje rydda de som har laget maten De som har vasket tallerkenene etter deg Så hos oss, så deler vi det helt likt Litt mer nøkter tips en tipstilnærming her enn... Jeg er ikke noen glad i sånne absolutter, sånn at du skal aldri tipse, eller du skal alltid tipse, men du kan noen ganger gjøre det, og så kan du noen ganger gjøre det mye, og noen ganger så kan du gjøre det litt mindre. Det jeg synes for min del, altså, hvis jeg konkluderer noe her, mm. min hovedregel er at jeg lever etter henne selv, aldri tips blindt. Er du ikke fornøyd, så ikke tips. Men hvis du er fornøyd, så skal du tipse etter min mening, hva jeg mener, mm du tränker över exceptionellt nöjd. Då kan du tipsa exceptionellt bra. Så du må så visst är bra. Så höll egentligen. Det höll att det är bra. Men ändå. Och då med spegunder bra. För det er otroligt mycket arbete som ligger bak ett mm. bra en bra upplevelse, en bra servitör. Skal väl det sagt det var nok det idag fin men inte då att ska vara bra. Ja, men kan man trycka på bra? Det är ju freckligt som att en med på en pils liksom det... Nei, en fem öre på en pils är ganska bra tipsade. På ja. en pils. Det kostar ju pilsen 100 kr då, inte det det är ju 5 då. Jo då, men liksom sånt att det är inte allt att ge en gång och be om tips når vi säljer brus över bar disk. Nej. Det är ju mer jag snackar om at hvis du har hatt et förhåll til en servitör. Så jag har ingen problem med folk som inte tipsar, visst de köper en öl, men visst du vill tipsa 5 kr så fullkomligt, det. Märker det en mycket skillnad när när det gick för så liksom, nu har väl det skett då att det är mycket mer som betalas øh, med kort. Så det er klart, en stund der, så, så jeg antar dette, eller stemmer det kanskje ikke, at det betales mer med kort enn, enn med kontakt. Oh, jo, jo, er du gal. Det ja. 90 prosent. Det er veldig stort sett narkolangere som, ja, så som kommer politikere. hjem med sånn skikkelig rull med penger. <laughs> narkolangere <laughs> pokerspillere, ja. Å, ja. ja. det er jo med poker på håndverken. Kan, kan det skje? Det kan sikkert skje, men nå er det flinke folk som holder på med det i byen. Med, med, er det det? Ja, ja, visst er det det. poker i byen? Flinke, flinke pokerklubber i byen. Ja. Som gjør det bra, som gjør det kult, som gjør det ordentlig. Hvor er, er det liksom du naken... Hvor er det du spiller poker i? Hvor er det du spiller poker i? det er blant annet en klubb som heter Three Kings, som ligger over sandens. Javel? Hm, ja. Jeg ja. tror ikke jeg er god nok. Jeg på navnet at jeg er ikke god nok. Nei, eh... så spesialiserer seg mye event og sånn. Vi hadde julebordet vårt der. Ikke sant? Ja, ja. Hm. Veldig kult. Flinke det er øh, noen av oss har bitte små barn, og da er man jo stort sett øh, ekskludert fra utelivstilværelsen, <ganske, øh, ganske nøyaktig den tiden det tar, fordi småbarn er ikke så små. Absolutt, men den er en annen ting som vi på en måte bitøker over absolutt alt. Hvis er noen som gjør noe bra, så kan de konsentrere seg om det. Så mm. håndverksendelen, så vi ønsker vi være sinnssyg gode på mat og drikke, og den sammenhengen, den kombinasjonen med vin og øl og mat, og smaker, gastronomi og kultur arrangementer, ting som skjer, aktivitet. Ja, det er på en måte det som er konseptet der. Da. Vi biter, prøver i hvert fall å bokse oss inn. Skal vi heller være veldig god, på det vi holder på med, de knaggene vi har, så kan andre holde på med andre ting. Hvis jeg skal, bli, ja, akkurat som jeg snakket om i stedet med rørleggeren råle, og pødbeireren, mm. hvis jeg skal begynne med poker, ja vel, jeg skjønner at jeg ikke er barbare med det. Det krever jo masse av både utstyr og kompetanse og gjennomføring og, og kunskap om, om å drifte en pokerklubb. Har det sånn at der at det kjem for eksempel en familie med barn ikke? Ja ja, veldig ofte. Mm. Ja. Harvis? Nei, det er ikke Harvis, at ja. du kan ta med det. Eh. Ja, det, det var noen som hadde barnung der her i sommer. Ja, barnung, er skrekkelig. kanskje ikke så ofte, men ofte du tar med altså en far og tar med seg sønnen, så er det fotballkamp da. Ja. Mm. det er viktig å huske at frem til klokka 10:00 så har vi ingen aller skanse. Nei. Ja. på Havet eller noe så du kan gå der og spise en burg og så en fotballkamp og ta med deg guttungen. Eller på håndverker og ta med det familien og, og spise en søndagsmiddag Eller spise en annen middag i uka Og så spille kjøffelbord etterpå mm. Det er kjempe populært så Jeg skal love deg her og nå I løpet av uka skal jeg ta med datteren min på tretten Perfekt. Perfekt Det skal jeg gjøre med Jeg håper å slå deg i kjøffelbord jeg, jeg har spilt en del kjøffelbord Jeg har spilt en gang Edru Jeg var så dårlig <laughs> Jeg var så dårlig i Edru er du god i ja, jeg er nok over gjennomsnitt i det, ja. Absolutt, men spiller, folk tror jeg spiller hele tiden. Jeg har jo ikke tid til det. Du ser på hele tiden, er det det? <laughs> Nei, jeg gjør ikke det heller, men jeg får det til. Får det har liksom et tek på det? Det er jo nesten synd da, hvis ikke du på en kan vanne den... Jeg uh... er ikke eksepsjonelt god, og langt derifra, men vi hadde, hadde lite turnering oppå Harvis på onsdagen, som, som hadde, hadde et veldig gøy navn, Sheffield Wednesday. Ja da. Det, ja, ja da, det er noen her som er Sheffield Wednesday. Uh, så vi spilte sånn. litt der, prøvde å spille litt der, da spilte vi jo spilt ganske jævlig, men det er utrolig med dagsformen på Sheffield-Båd. Plutselig så er du så er det guden på så på en måte kunne time de pøkkene, og så mm -hmm. neste da så er det ja, helt natt. Det, det er irriterende. Ja. irriterende jeg jeg nå, nå har vært der at nå har jeg knekt koden, nå har jeg den, nå skal ja. jeg bare plassere den rette og så sender den til faren. Altså det, det, det. Ja, vi husker bordene, de lever hele tiden. De ble, de ble også påvirket av luftfuktigheten, årstiden, temperaturen, To ganger i året så har vi en ekspert fra Oslo som på en måte har trent i dette her og kommer og strammer bordene utifra før, før det ble kaldt, før vinteren og før sommeren, mm. før det ble varmt. Og det er jo vanndamper under bordene. Du må gi bordene. folk en unnskyldning til å skylde på «Nei, bordet er ikke stramt». Eh. Ja, men det er for curlen. For curlens indel. Ja, men når så, du har 15 dekileshått sine så tenker jeg det også bidrar. Eller og curler du uansett. Ja. Stemmer men, det? Stemmer det? Hun der uh, tuppet ned på Luins fortalte meg det en gang da hun var der spiste, at uh, golvet måste alltså lagas då för löning sen eller måste vi få starkare när det in i köksförbon. Ja, vi provade først med det gamla golvet som låg där, ja. men det var inte rätt nok. Det ga för mycket efter. Så ja. vi måste lägga helt nytt golv där vi har köksförbon på tvärkan för att det skulle være solid nog. Och det är lite de väckter i där borarna eller? Ja, det också, men också når när folk står där, är sant? Ja. Och så så jungår det lätt. Mm. Men de borna er dyre. De kommer liksom, de kommer från Texas, producerat i USA och vi vi har jo valgt oss å kvalitet, vi kjører på den ekte varen. Mm. Det er steder i byen som bare tror det at jeg de bare setter inn et shuffleboard, og så bare kommer folkene løpende steder og bare kaster penger på det. Du har lov å si Nei, Det Nei, de som skjønner det, de skjønner det. Men det er ikke bare oss å spare og sette fant. Rimer det på impuls? Å spare og sette fant og bare på en måte tro at folk må skjønne at, at kvaliteten kommer innifra. De kommer bare, bare, ja, vi setter oss opp med shuffleboard og bare renner folkene inn her. Og på, på like linje med folk som overrasker meg Vi har aldri hørt om konseptet podcast Så blir jeg jo skuffet når jeg hører om folk som aldri har spilt kjøffelbord altså, For det er så jævla gøy Ja, det og det som, er, det som er fedt som jeg overrasker meg litt da Over de her seks årene vi har hatt det Fra 2012 til på Harvis Og så nå siden 2013 på Rundtverkron Det er det at det passer for nesten alle mm -hmm. Det gjør det Altså, jeg hadde med min bestefar som fyller 95 om en måned Han spilte kjøffelbord Jeg har sittet barn godt voksne damer som på en måte egentlig ikke har noen tilnemming mm. eller konkurranseinstinkt i det tatt. De helt tatt, de blir helt vilde. Mm -hmm. Så det, det er jo unikt, det, sånn, la oss si sånn ja, det, der teambuilding og lønningspils og sånn der når du på en måte få en sosial greie uh, og gjøre noe, ikke bare sitte rundt et bord og drikke pils. Helt enig, og det er en fin måte å avslutte på, for dette nå nærmer vi oss rett og slett slutt. Jeg skal garantere det, som sagt, jeg kommer ned og spiser mad og, og spiller enten kjøffelbord eller billiard sammen med datteren min da. Og det anbefaler absolut absolutt alle sammen. Var det en time? Det var en time. Ja, men for faktisk, vi rakk ikke gjennom. <laughs> det, var en det gikk fortere enn vanlig, da får vi ta en ny, yes. nytt besøk. Det får vi gjøre. Gå på Havis, gå på håndverkeren eh, og kos deg, og ta en tur inn på God Nyheter.no, der ligger alle våre podcaster Og du kan søke på God Nyheter, der du vanligvis søker på podkaster ellers. Erik, tusen takk for du kom. Bare hyggelig. Steffen, takk for du var. Vær så, Vær så god. Og takk til meg. Ha det godt.